Ezt a Krisztának mondom, tegnap előtt találkoztam Navracsis Tiborral, és mondtam neki, hogy én hétfőn a barátnőmmel ütrejtben megyek Bruce Horsby koncertre, illetve hát azt mondtam először, hogy csak egy koncertre megyek, és kérdezte, milyen koncertre, és mondtam, hogy Bruce Horsby koncertre, és azt mondta, hogy hát nem tudja, hogy az milyen, de hát egy számot mindenki ismer tőlük,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 Egy hétfőn ütrejben ez elhangzik-e, vagy sem, who knows? Itt a 9800 an ma 2019. november 6-án, szerdán, 5 perccel 7 óra után szól. Jó reggelt! Természetesen nagyon foglalkoztata a műsorom jövője, de a műsorom jövőjével kapcsolatban azért nem akarok el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 Egyből folytattuk az együttműködést, ilyen annak idején se a 6., se a 7., se a 18. kerületben nem jött létre, azokkal a kerületekkel, amelyekkel, illetve önkormányzatokkal, amelyekkel 2010 előtt működtem együtt.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 Megtaláltad a Klub Rádió hallgatottságát interneten, Adam? Bármilyen szünetben a 0614890999 és a 0667 hat en várom riválisaim, vagy nem riválisaim, de a reggel működő rádiók hallgatottságát interneten, hajnök ezt valahol látják.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 Egyetlen egy partnerrel tárgyalok, aki hajlandó velem tárgyalni. Egyébként csak olyanokkal tárgyalok, akik megkeresnek, nem a visszautasítás, hogy a hitegetés, ma már... Nem, nem szeretném ember ringatni magam, vagy ilyen helyzetbe hozni magam, vagy bárki mást.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 Navracsis, Tibor 8 órától, Baranyi, Krisztina és fél 9-től füries lesznek a vendégei, most legalábbis egyelőre így tűnik. They play the last song. Bluegrass You of my mind but there's moments that I find I'm not feeling so strong listen to the melon rain listen to the music on the lake listen to my heart break every time she runs away listen to the banjo in the sand Nyolc fokval... Borús az ég, vagy nem borús Jó reggelt! Erre. Jó reggelt! Ja, errefelé elég borús az ég, de szerintem ki fog sütni még ma a nap, mert sokkal barátságosabb, mint tegnap, te kell, mert ugyanazon az úton jöttem, úgyhogy hogy az időjárás jelent, és ennyit tudok mondani, és legalább nem esik. Mesélj! Mondd el azt, ami a bögyödek nyomja. Ilyen mondatot életemben nem mondtam. Bögyedek nyomja. Ez aztán, ha valami idegen tőlem, akkor ez az. De figyelek!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 illetve szolgáltatással, hogy későn adtuk tud a hiánypótlást, ilyen típusú problémák Ugye is Ugye ezek a dolgok mérsékelten érdeklik a hallgatókat, azt érzékelik, Inkább... a... tülem, tülem, hm? annak függvényében, hogy hogyan viszonyulnak a rádióhoz, de hogy elébe menjünk a kritikának,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 hogy ő ezt teljesíteni fogja. Mi a magyarázata annak, hogy ez a rádió annyi volt lesen kapható, hogy jogilag egyébként az a döntés, mely szerint nem hosszabbítják meg öt éve ennek a rádiónak a szerződését egyéb iránt jogszerű. Mi erre az a magyarázat, amit a hallgató megért és rá is tartozik?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 átvizsgálnák olyan szempontból, Hát már amennyiben az, az Alkotmánybíróság ezt a panasz befogadja, hát már mert, ha amennyiben nem fogadj, befogadja mert ha nem fogadja érzem. be, akkor a füle rakhatja ezt a TASZ és a mérték, a civil rádió mert és a az civil az rádió, akik... így van, tehát, hogy itt mi igazából csak arra számíthatunk, hogy lesz egy olyan fórum, amelyik azt mondja, hogy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 De már fordult-e, -e, van-e az a jogi formula, amivel már ez a rádió fordult a közigazgatási bíróság? Pénteken fogjuk beadni. Pénteken fogjuk És beadni. 30 Holna? napjuk van, ugye tudtam valahol, hogy erre reagáljanak. Magyarul még ez a rádió létezni fog, amikor el lehet mondani, hogy a közigazgatási bíróság hogyan reagált. Hivatalosan igen. Hát Ez a, a rádió, rádió pedig már nem fog júztás. létezni akkor, amikor arról lehet majd értesíteni a nagy érdemét, hogy az Alkotmánybíróság, ha egyébként a Közigazgatási Bíróság elutasította, befogadta-e vagy sem. Hiszen az a jövő zenéje. Így van, illetve hát nyilván, amint megkapjuk a kész anyagot, akkor mi is a hallgatók elé fogjuk tárni a különféle fórumokon azokat a pontokat, amikkel szeretnénk az Értem, most jön elő, elő az, hogy hol jönnek elő a többi rádiók.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 Szóval, hogy ha sikerülne, addig De azt honnan az lehet tudni, hogy a klubrádió nem tartja be azokat a szabályokat? Hol vannak azok a részbüntetések, amelyekre lehet hivatkozni, úgyhogy a klubrádió ugyanazon az úton jár? Én nem jár. szeretnék a klubrádió... De, de akkor viszont ne is hivatkozzunk, de hivatkozzunk rájuk. Tehát, nem, én a 168 óra cikkére... Én ezt értem, de a 168 óra cikkére -hmm. se hivatkozzunk akkor, amikor erre vonatkozóan semmilyen hitelt érdemli információnk nincs. Az, hogy a 168-szor és a rúzsa kiáll a rádió mellett, az egy szép dolog, de hogy ez hogy van dokumentálva, az a Kejfej feldolgozásában már egy másik tészta. Oké, Ezért akartam teljesen azt... igazadba, Tudom. Teljesen igazadban. Mi azt gondoljuk, hogy ezekkel a, az elmúlt hét évben biztos, hogy nagyon sok rádiót érintett, velünk együtt most egyébként a Vörösmartis-Székesfehér rádió szűnt meg, és azt gondoljuk, hogy ezek teljes mértékben aránytalan döntések,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 Rendben. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy hallottalak, és őszintén sajnálom az aprópót, de gondolom, hogy ezt nem kellett mondani. Hát azt gondolom, hogy ezzel mindannyian így vagyunk, akik hallgatnak minket, és akik Te őszintén. azon kevés emberek közé tartozol, de nem akarlak elvenni a munkám, munkától, de ezt feltétlenül el kell, hogy mondjam, és most már lehet, hogy már egyszer elmondtam, de akkor inkább elmondom még egyszer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 Ilyen döntést hozott a rádió, és ezt akkor te közölted velem. Én is örülök neki, hogy a megrésztetés. Életem el, végei lekötelezettje lesz a rádiónak. Szia! Szia! Ma a 2019. november 6-a szerda van, és 2 perccel múlott fél nyolc. Hányan követnek bennünket most éppen Ádám? 431. 431. tudjuk, hogy a klubrádiót most éppen hányan követik? A Rádió Egyet. Jó Lakatos Istvam, hogy jó reggelt. Sajnálom, hogy nem voltál messziről jött benne. Uh, dolgoztam még akkor is. Értem én. én. Akkor is sajnálom. Sajnálhatom, nem? Igen, hát én is sajnálom. Figyelek!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 a földi sugárzásnak a feltételeit, addig az interneten alig található rádiós struktúrával rendelkező rádió. Azért ez neked is szemet kell, hogy szúrjon. Figyelet! Igen. Ja. De mondtad, valamit akartál még mondani? Ne, Szeretném folytatni. Ha én, ahogy az analitikus agyammal képzelem, itt két fajta műsor van. Az egyik fajta műsor, amit szimplek rádió rádiós sugárolt, és az emberek hallgatják,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 Hány ember hajlandó arra, hogy Ez az nem működik. Figyelj, rád... ne, ne, ne, ne, ne, figyelj, ehhez e e, igen. Tehát ma azt mondja, hogy igen, és holnap pedig azt mondja, hogy neki ez nagyon nehézkes, beruháznia kell, nem, nincs kihangosítója, nem akarja az autóban, a telefonján hallgatni a rádióműsort, miközben autót vezet, elmegy a boltba, megkérdezi, hogy mennyi egy internetes rádió, mondanak neki egy árat, azt mondja köszönjük szépen a fiatalányit, nem ér. Ezt nem lehet ezen a módon kipróbálni. Én és az, azt, a, azt a haldoklást megérni, hogy az ember azt mondja, hogy 543 és nem történik semmi, azt nem kívánom neked. Ez, János, teljesen érzézünk, ezt értem. Ezért mondtam, hogy a következő egy hónapba kéne megnézni, hogy mennyire lehet felfutatni a hallgatosságot. Ez én ezt értem. értem mondja, most elkezdődött, most hány a hallgatnak éppen? 559. Senki. Hogy mondjam azt el, Igen. hogy a www.civirádió.hu-t az ember, ha beüti a mobiltelefonjának a böngészőjébe, és utána a jobb sarokban ráklikkel arra, hogy élőadás, hogy tökéletesen lehet hallani. Nem kell ki... Minden okostelefon már kihangosítva működik, hogy hagy interneten rádiót hallatuk. Ért... Nem kell hozzá internet rádió. Én... Ezt... olyan tarif, maximum egy olyan tarif csomag kell,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 akkor hány hónapig kéne a víz színe fölött épp, hogy maradjon az interneten a hogy rádiónak, hogyha azt feltételezzük, hogy meg tudja nyerni újra a magas saját maga fesztiválját? Addig, amíg perben áll, addig nem írják ki. Ajaj!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 jó reggelt! Tudja, hogy nem vagyok jogász, de tegnap, vagy tegnap előtt hallottam, hogy, hogy megváltoztatták a média törvényt egy részét, és hogy a média hatóság, amikor valamit elutasít, akkor mint tulajdonos utasítja el, tehát a frekvencia tulajdonos, és nem mint hatóság, tehát nehezebb ellene pereskedni, mintha jól értettem volna,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 Így van, tehát hogy ez nem jogszabály, ellenés, igazából egy dolgban lehetne belekötni, hogy nem megfelelően kezelé a vagyon. Igen, de azt tehát, szeretném vagy mondani, vagy hogy én nem szeretnék ebből a helyzetből jogi eseteket csinálni, azt azért most itt rögzítsük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A kiegészítésül talán annyit, hogy a hallgatottság számlálásnál feltételezem, hogy csak azt tudják figyelembe venni, ami a civili rádió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 46. Ah, nagyon fiatal. Képzelj el, hogy valamikor voltak olyan tévéműsorok, de most a nagyapú mesélőnek. Ide ültettem a térdemre, jó? Igen. Volt olyan tévéműsor, aminek úgy lehetett dönteni, valami, nem emlékszem már, hogy milyen produkció kapcsán, hogy fel kellett gyújtani a villanyt otthon.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 Manna FM lehetséges, hogy webes rádióként is működik, de földi sugárzással is rendelkezik. Jó reggelt. Jó reggat. Csak azt szeretném mondani, hogy jól emlékszek én, hogy annak idején a, ez a felkapcsolós áramfogyasztó vagy fogyasztó fogyasztó felkapcsoló ez egy riportert elesetik. Olyan lehet, a nyakas, igen. Gyakas Silád és a györgy, Ez, lehet, ez lehet, nagyon könnyen györgy. lehetséges. Hány éves? jó, 64. 64.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 8 óra után Ugi Attilával beszélgetek, holnap György Benedek, pénteken pedig Navrasis Tibor Baranyi, Kristina és fürjes Balázs. Hétfőn és kedden nem lesz élő levonyolítású de ne felejtsék, november 18-án hétfőn ismét nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában. November 18-a hétfő. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!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 Igen, értem, de ehhez képest ma már megváltoztak a tévézési szokások, és ha lányomból indulok ki, akkor van egy korosztály, amely már egyáltalán nem néz televíziót. És rádiót sem internet, és... Igen. Hát erről van szó. Hát erről van szó. Egy dolgot ne felejtsenek.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 Valóban ö, sokkal többen hallgatják. Szóval a, a szomorú valóság, ne lássuk rózsaszínbe a világot. Egyébként azt gondolnám, hogy a fesztivál szavazásnál is ö, ilyen kapcsoló ö, működött. Tehát, hogy oldogatták a villanyokat. Igen, nem emlékszem rá. Valami, hogy csináltak. Jelentem süt alap. Jelentem ebből, lehet, hogy ma olyan húsz fok lesz, hogy érdemes lesz kimenni a strandra, márha nyitva lennének a strandok. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy nem gondolkodott, vagy nem gondolta, annak kapcsán, amit a lánya is mondott, hogy ugye igen kevesen hallgatnak a környezetében rádi, nem nehéznek televíziót,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 <sínt> Egyedül nekem tévéműsorom van, köszönöm szépen, és a tévében vannak elképzeléseim, majd az ATV eldöntői van-e velem kapcsolatban további aha, aha, elképzelése. Aha. Uh, csak egy ötlet volt, volt én ezt értem, csak az annyival bonyolultabb, amivel én már nem szeretné foglalkozni, mert ez az, az én teljesítményem rovására megy. Jó reggelt! Üdvözlöm, Fiala úr! Nekem volt olyan mérőm, amit keresnek a televíziómon, Uh, amíg AM-mikros uh, sugárzáson volt, <kül> azt garantálták, hogy ha bedöglik a tévém, akkor ingyen szerelik. és évente volt valami ajándékot, amit kapunk, szobamérleg volt, meg valami. Ez mikor jelent. volt? Ha, ez durván több mint 20 éve. Alá kellett írni valami titoktartási kötelezettséget, mely szerint ön erről nem beszél? Nem, én erre nem emlékszem. Hogyan, nem emlékszem, hogyan hogy... találták meg? Egyszer jelentkeztek nálam, hogy, hogy vállalnám-e azt, hogy ilyen műsornézettségi dobot felszerelnek a készülékemre, és azt garantálják, hogy ha a tv valami meghibásodás van, akkor az ő szerelőjük ingyenes bérmentést Ez a kereskedelmi ja, csatornázás idején volt, már tehát valahol a 2000 közvetlenül. AM Mikro-AM-mikros adás volt, és egy kis távirányító volt. Ha bekapcsoltam a televíziót, bekapcsolódott ez a kis szerkezet, ami a tévé tetején volt.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 hirtel, öregnek nyilvánítottak? Lehet. Köszönöm, köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. Higgyék el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 Hiszen a műsorvezető mellett nem ült senki se. Csak a főnöke volt, aki ordított vele, hogy így nem lehet rádióműsort készíteni. Mert megint áthágta a szabályokat az amerikai nmh Még egyszer kiszta elnézést. Teljes személyiség zavarról tettem tanúbizonyságot, összetévesztettem magamat a bankrablóval, lehet, hogy ez lesz az új foglalkozásom.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 Egy telefon még belefér. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Csaba vagyok. Ön, az előttem előtt lévő szóló szeretnék Igen. hozzáfűzni valót. Annyit szeretnék én? mondani, hogy jelenleg nálunk is van ilyen doboz. Igen? Jelenleg. És ö, jól mondta az úr, tehát hat évente cserélődik ez a dolog. Én 2014 óta vagyok ebbe benne és minden évben tényleg adnak ajándékot, tehát már katalógus van, amivel lehet választani. Tehát nagyon komoly cég. Nőadáson kívül megmondom, hogy nevét a gondolja. Nem, nem akarom, köszönöm. Úgy a telefonát. Tehát, tehát ez egy közönségszolgálat felmérő központ. És De ez a Nielzen, aminek ön dolgozik? Vagy nem, nem dolgozom. Hát ő ő más ő más a Nielzennek nézi a Nem Dolgozom, csak mással dolgozom. Értem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 Ez most nem csönki. Eljáj, ki van kapcsoló. Hát akkor kis türelmüket kérem, mert... volt az együttműködés idején. Két telefonszám is van Attila, az megnézzük, hogy a másik az. De az sms ezen kapta meg, ami most ki van kapcsoló. Nyolc óra négyet mondtam, hát most nyolc óra hét van, de tartok tőle, hogy ez nem lehet az oka. A másik kicsöng.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 Hítsünk. Hello. Hát nem tudom. Elnézést, ezen is hangban. Valami nem stimmel Ádám. Hát mert hívom, eh, eh, a saját telefonomon föl tudom hívni, a rádióim pedig nem.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 Jó, hát akkor, akkor majd és azon egy... És azon egyébként azon egyébként megtalálhatónak kellett volna elviekben. Valószínűleg je? most is megtalálható, csak akkor én nem találtam meg, illetve hát nem tudom, hogy akkor a mérce minek közvetítette, mert valószínűleg akkor a Budapest.hu... Lehet, lehet egyébként, hogy a Budapest.hu, tehát sok érdekességet csinált már a pócselekvést, meg valós cselekvést, meg álcselekvést a, a, az új ö, fővárosi ö, városvezetés, úgyhogy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 hozzányújtak-e valóban a tényleges közvetítéshez? Jó, most nem, nem kísérletezek, ha átmegyek rá, akkor azért, mert hát, hogyha jobb a hangminőség. Nagyon-nagyon uh, tanulságos volt az, amit én láttam, sajnálom, hogy nem néztem végig, és még egy dolgot mondok, és aztán kezdjünk el beszélgetni a tegnapról belejét, hogyha akar reflektálni arra, ami eddig elhangzott, a szívesen meghallgatom őszintén sajnálom az apropót. Mm. És azért van központi jelentősége a mi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 fake news, de ugyanakkor az egyidejűség és a folyamatos követés az sokkal többet jelent, mint ha az ember elolvas egy összefoglalót, amelyben akár csak egyetlen félreérthető mondat vagy nem pontos mondat az egész megértését képes gátolni. Nem tudom, én nem néztem utólag vissza, tehát ez, ez a perverziót távol távolállt. Azt megértem, ő hát ott volt. <laughs> elég volt ezt évben hát e, Azt kell, hogy mondjam, hogy a 17. éve, most kezdődik a 18. év, hogy én városi közgyűlési képviselő vagyok, de ilyen e, rosszul szervezett, ennyire oda nem figyelő, ennyire e, szétcsúszó, és egyébként erre ilyen gőgösön és pökendien reagáló e, város e, alakuló én még életemben nem láttam. Eben nem, nem vitatkoznék önnel. Bocsánat, semmi nem kényszerítette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 És utána, amikor erre rákérdeznek, akkor ő azt állítja a pulpitusról, de igen, ezt megtette, és nem látja azt, hogy ott ülnek bent az emberek, akik azonnal meg tudják az a, az a egyébként. Erre még ki fogunk térni, de én azt kérdezem öntől, éven... nem, nem, nem, nem akarom önbe folytani a szót, de azt, azt akarom öntől kérdezni, hogy amire egyébként Pokorni Zoltán javaslatot tett még a legelején,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 Persze, De most várni egy a, a tekintetben te született te elhamarkodott döntés, hogy ennek egyébként részletesebb, vagy bizottsági, vagy nem tudom milyen tárgyalására lett volna a szükség a városházán, miközben nem. egyébként nem. a főpolgármester nem. tegnap jogszerű döntést hozott e tekintetben, illetve kérdezem, hogy jogszerű nem. döntést hozott-e. Hát proforma biztosan jogszerűt hozott-e csak, hogy mennyire hozott bölcset. Hát elbaktad szépen a miniszterelnökhez, vagy a miniszterelnökkel végig leszik azt, hogy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 Ugye a kettős döntéshozatali szabály szerint nem csak személyekben, hanem a főváros százalékos többségét is maga mögött kell tudni egy-egy döntésnek, mert akkor érvényes a döntés. Reülnek és föltesznek a táblákra olyan számokat, mint amit a sodukoból szedtek ki. Semmi köze nincs a valósághoz. De Karácsony engem nem csak azt nem tudja, hogy hol van Újpest, hol van Csepel, az se tudja egyébként, hogy Lőrinc kisebb vagy Kispest. Ugyanis a százalékos amikal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 Igen? Én ezt értem, de egy, másod, egy, egy másodperc türelem, és aztán mindjárt megyünk tovább, ugye abban maradtunk, hogy jön 3 9 ig rá. Jó, tehát ugye ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni.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 Beszélő Göbbels volt a túloldalon. Jó, itt azért, azért, itt, itt pont, azért itt beszélő Göbbels nem volt. Én néztem, láttam. De látom.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 most van ez, hova vezet? Ha, ha azt gondolom egyébként, hogy én emlékszem arra, hogy milyen választási kampány volt mondjuk öt évvel ezelőtt, mondjuk akár Velemszöbben, és ha én így és ennek a mentén ö, hoztam volna létre a kerületi testületet öt évvel ezelőtt, mint aminek a, az alapján most összerakja ezt hogy Gergőt, sehova nem fog vezetni.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 Ismerjük régi fővárosi közgyűlési tag, tüttökatát ismerjük, tudjuk, hogy régen közgyűlési tag volt, tudjuk, hogy régióbizottságában dolgozó szakemberként miért került oda Karácsonyi Gergen mellett, De például kisambrusról Ambrusról, fogalmam sincs, hogy kicsoda. És elvárják azt, hogy egyébként úgy, hogy azt nem teszik meg, hogy legalább egy önéletrajzot legyenek kedvesek mellékelni mondjuk,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 aki most Karácsony Gergely jobbján ül, Ambrus, kis Ambrus talán a neve. Két, két kérdésem van, illetve az egyik csak egy mondat megtaláltam. Elképes, Magy Magyar György ügyvéd a Fővárosi Vízművek igazgatóságba ült be. Azt kérdezem Öntől, hogy amennyiben egy mini-parlamenté válik a fővárosi közgyűlés, az mennyire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 korábbi sérelmeiket, illetve a korábbi vélt vagy valós frustrációikat most itt kiélik, beszélgetnek minden zöldséget egymással, egymást erősítve, hívnak olyan embereket be a közülési ürésterembe, akik úgy viselkednek, mint egy csinázi előadáson tapsolga, tapsolnak, fújolnak, újonganak,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 16 óra 20 perckor küldtem neki egy kérdőjelet. 19 óra 34 perckor írtam az alábbi esemest, azért bő apostrof meg, egy választ megérhettem volna, tuti, hogy egyhamar nem kerülök elő, Bué 2020, fialajános. 8 óra 29 perckor az alábbi válasz érkezett Piko Andrástól. Egy, ne, bő, megoj, kérlek. Kettő, a, fő, a sajtófőnök Békési Zsuzsa, majd őt kerest, kérlek, mert nem én intézem a sajtókapcsolatokat, három buék.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 Szia János Rági Péter. Szia. A Zugi, aki... Az nem, nem, nem előbb, előbb a Pikon szeretnék, tud esni, aztán jön a Zugi. Jó reggelt. Jó reggelt. János. Nekem méretetlen csalódás, szóval, hogy nem tudnak normálisak maradni. Elnézést, kizárólag Piko András. Aztán visszatérünk oda, de most Piko András. Csak és kizárólag Piko András. Jó reggelt. Mondtam, jó reggelt.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 Először nem, először nem, majd később. Tehát Először csak pikó. Nem szeretnék összekötni olyan dolgokat, amelyek nem feltétlen összekötendőek. Én egy egyszemélyes táv vagyok. A működésem... Tehát azért... Egyszer a a helyett, ezt nem fogom önöknek részletes elmesélni, mert Krisztá nem örülne neki. Egyszer a Krisztának egy nagyon kényes szituációjában megírtam helyett egy SMS-t és elküldtem, és a Krisztá azzal szembesített engem, hogy ne haragudjak, de ő nincs olyan viszonyban azzal az emberrel, akinek azt az SMS küldtem, hogy ő egy ilyen SMS küldjön egy neki fontos ügyben, majdnem sírva fakadt.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 És hogyha azt mondaná a De a nem mondja, kárszor... uram, ne kezdjünk el olyanról beszélni, amit nem mond. Rendben. Csak azt tud egy másodperce maradjon. Ugye? Azt értse meg, hogy én egy emberből vagyok. Hülye vagyok, vagy nem vagyok, hülye ezt eldöntheti. Ezek olyan ellenérzelmi reakciókat váltanak ki belőlem. Erre mondtam azt, hogy a Fidesz bellem örök kamas csinál, és tessék, egyszer csak kiderül, ne harag... hogy Hogy nem meglepő? Nem. nem Engem meglep. Engem meglep.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 A sajtó, a polgármestersége, az egy fosztóképző a pucát illetően. Jó reggelt. Figyelek! Szia, Berezki Csaba vagyok. Hallok! Piko, ügybe lehet egy személyes kérdésem? Persze! Nem volt a múltban nektek valami nagy a férotok? Mert ez a viselkedés... Ennél, kétszer beszéltem bele kampányban. Aha! Hát akkor figyelj, akkor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 és, és barátságos maradt. De mit csináljak most? Semmit, hagyja a fenébe, ne foglalkozom vele. Én egy orvosi De én, műszer cégnél dolgoztam. Én emberekből élek, eh, ha elvesztem tudom, őket. Tudom. Azt mondta nekem az anyám, amíg élt, fiam, ha mindenkivel összeveszel, ki fog veled szobálni? <gül> Sajnos, hogy ezek az emberek ilyenek. Minél intelligensebb, valaki, annál szerényebb. Én egy orvosi műszer cégnél dolgoztam, a legnagyobb professzorok, a legnagyobb tudásúak mind kedves volt, szerény és De ez közvetlen... nem igaz, az, az apikó így viselkedik, de ismertem iszonyatosan nagyképű orvosprofesszort, de most ne, ne kezdjük úgy beállítani embereket, mint hogyha egyébként, tehát ez egyik rang a szerénységet hív elő a másokból, a másik rang pedig nem. Emberek vannak, akik különböző módon viselkednek, téve, hogy korrigálhatnak is. Melyre boldog lennék, a betelefonálna a apikó, mit akarsz meg? Jó meg? Hajrá, Hajrá. De a hölgynek mindenről ez jut az eszébe, vagy az ellenkező, tehát ez meg tök mindegy, hogy mi a téma. Még tíz percet szánok, erre aztán átérhetünk az ugire, ha még maradt hallgató. Ugye nem, azt, nem írtam ki, B apostrof volt.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 az valami olyat sugál, ami az emberek reminiszencia érzését szolgálja. Én nem szeretném azt mondani, hogy a piko ezek ugyanazok, mert most olyan egybemosás történik, amilyen egybemosás egyébként nem. Mint, hogy a fidesse ugyanazok, mint a Kádáriéra.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 061 489 és 06 -1 -1 -1. Lemegy a dövéi tíz, ez négy és fél perc, és utána, ha gondolják, akkor lehet az ugiféle történetről is beszélni. Most még arra kérdem önöket, hogy aki piko, az most kerüljön elő. Jó reggat! Menjen a piko a pasz... Jó reggelt! Jó leget, kívánok! Fialó, megkérem hogy ne ergelje azt a kevés kis hallgatót. Elnézést, tanácsokat nem vártam önöktől. A műsorvezetést illetően. Jó reggelt! Jó leget két dolgok gondolatot engedjen meg. Az egyik, hogy a siker, meg a győzelem, meg a minden, az sokszor nehezebb elviselni, mint a kudarcot. Hát, ha valaki nem, megiszt, nem elég okos, vagy nem elég az előbb, mondta, intelligens, nem tudja, nem tudja, hogy kezelni, hogy egyre csak sikere van. A másik, amit gondolni szeretnék, hogy nem fog mindenkit elveszíteni. Az ilyen emberek kérdebb kár, ezeket veszítse el. Mindenki -e kár. Neken, A honpola valamit szeretne nekem elmondani négy szem közt, úgyhogy kis türelmüket kérem. Meghallgatom, de az nem lesz a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 mert hogy egyébként elfelejtette az én telefonomat eleve átirányítani oda, én pedig nem tudtam, hogy a sajtófőnöket kell hívni. A Krisztan mindig is hatással lesz rám, és ez a hatás száz esetből 99 pozitív. <tot>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 az az az azon gondolkozom nem lehette hogy a klubrádióban szóltak hozzá, zúzta volt, nem emlékszem ebből. Jó reggelt. Egy kádár is a katonatiszt fia, nem pedig a klubrádióban szóltak odá a pikonak, aki kádár is tiszt fia. Nem? A, szellem, a szellememet frissen tartja ez az ország. Bár a testemet is tartaná ilyen frissen. Igen. Bájúra, hogy nekem csihában van a vége a de ezt nem vártam önkülön. Nem tudom, hogy mit mondott ne arra, mert nem értettem a mondatot. Jó reggelt! Jó reggelt! Ön egy szarkeverő. Mhm. Uh -huh. És erre hogyan jött rá? Már régóta. És, és mi? Legalább rájöttem volna a saját működésemre. Elerogtam.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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elnézést kérek az zavarásért, csak annyit szeretnék mondani, hogy azért a Piko nagyon sok mindent megtett azért, hogy megnyeri a választásokat. Igen, a de, van, de ma erről kérdezést. egyáltalán nem volt szó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, a folytatnám a saját mondatomat, hiszen nem lehet elválasztani a stúdiátilát Piko Andrástól, mert sajnos. Nem tudom egyébként, hogy mennyire volt pontos, amit Ugi Attila mondott, nagyon tényszerűnek tűnt. Azon. avval szembesült, amit, uh, amit az, amivel, a, avval a válaszreakcióval, amit teljesen jó S Azt gondolom, hogy egyrészt mindenki tudja, hogy miért van egy válaszreakció, másrészt végtelenül elkesmerítő, hogy, hogy ez a válaszreakszió. Abszolút, teljesen igazad.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 Hogyan lenne ebből akár jövő hónapban, akár a jövő évben Budapest rádió? Kivel? Kivel? Az nagyon aranyos a baranyi, Ó, hát az a, jó, a, vi, vicc, viccel már velem, hát egyrészt az összes kapcsolat, leszámítva a karácsonyt Igen? és a wintermantelt t megmaradt. Tehát egyrészt a bácskai fővárosi önkormányzati képviselő, no. ott van a Baranyi kettő, Igen? ott van az UGI 3, mint három. közgyűlési tag. Ö,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 ők voltak hajlandóak ezt elvállalni. Aha, jó, hát mondjuk, nem lenne rossz csak. Most De most gondolj el, hogy milyen zavarban vagyok én Magyar Györgyel kapcsolatban. Hát, és gondoljál, hogy milyen zavarban vagyok én megannyi olyan emberrel kapcsolatban, hogy Jézoltán, mint kommunikációs tanácsadó, főtanácsadó, valamelyik bizottságnak az elnöke. Most megint kikereshetném, ö, talán azért, hogy tudjon kellő fizetést kapni, de tényleg az ember akkor azt kérdezi, és ez mennyiben más tessék mondani, mint hogy a Fidesz működik? Hát semmi, hát ezt tudjuk. De ehhez mondjuk egyébként ebbe... embereket találok? Igen, Emiatt mondjuk ne miért, miért találko? Találko? Igen, látja, ez érdekes, mert, mert erre nem gondoltam, hogy, hogy valóban tényleg. Bár ez a piko, ez annyiba, hogy, hogy, hogy nagyon jó lett volna. Tehát ez, ez a piko andás, ez egy, egy, egy sziget lett volna. De higgyél, hogy a Baranyi is az. Tehát én sosem gondoltam lesz, volna lesz, abba... Ez nagyon, jó. A, a ba... nagyon jó. De, de most valójában egy pillanatban, ugye Baranyi Krisztina tegnap azt élte meg, hogy abból adódóan, mert ő egyik frakciónak sem a tagja, vele konkrétan nem számoltak. Nemrégen Igen. volt egy nem tudom milyen stiftumnak az ülése, ahol ott ült a második keleti polgármester, a Pikó, a Karácsony, meg ő. Igen. Oda elhívták. De amikor a bizottsági tagságról volt szó, akkor elfelejtették. Utólag elkezdtek e, gondolkodni,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 Igen, na ezt, ezt gondolom, hogy majd ez szembesíti ezzel a pénteken. És Nézd, ez ez, ez egy folyamat? Hát az persze, de hát e, e, igen, de mégis rajta csapodik és, az még, a és, és, és, és tegnap beszéltem Baranyi Krisztinával, bár rá kellett jönnöm, hogy vissza kell, hogy fogja magamat, tehát időnként túl aktív vagyok, és az visszaüt. Elolvas sajtóorgánumokat, és a sajtóorgánumok arról számolnak be, hogy miről ír Baranyi Krisztina, és akkor ön azt mondja,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 Azt írja xy aki férfi, hogy lehet, hogy 400-al hallgatjuk, de ez most rohadt jókányféj van lett, nem tudok elmenni dolgozni, annyira kell hallgatni, Baranyi Pico közgyűlés, üdv xy aki férfi. Van-e bárki más még? Ijesztő volt látni tennap a közgyűlést. Mint ahogy ijesztő látni a parlamentet. Akció-reakció. Kíváncsi vagyok a mai kormányülésre, sajnos azon nem lehetek jelen. Sajnos arról nem készül jegyzőkeim. Sajnos annak nincsen tév-felvétele. Kíváncsi vagyok Füriás Balázsra pénteken. Kíváncsi vagyok György Javis Benedekre holnap. Jó reggelt! Jó reggelt, Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon élvezetes a műsor. Köszönöm és szépen! Nagyon... Önre is volatkozik az egykör kör egy menet. Nekem nagyon rosszat tesz, amikor megdicsérnek, mert akkor másodpercek alatt fejembe száll valami, és attól teljesen hülye leszek.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 és ijesztő a közéletünk. Könyörgöm, ne a telefonon hívjanak, hanem az élőben. Itt. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Fialog úr, én azt szeretném kérni öntől, hogyha lehetséges, Ádámtól mindig kérdezi, hogy mennyi hallgatjuk, hogy előre bemondanak egy órát, hogy... hogy aki teheti az interneten a De nem de, de Mert, mert, de azt, mert csak, én is kényelmi okokból. De, de ez így a van a egy. De nagyon, én ezt már egy korábbi pillanatában. Én nem akarok változtatni az önök szokásain. Azt értsen de, meg. De, a, azt, de mi szívesen változtatjuk meg szokásainkat. Egyrészt egyes szám első személy, másrésztről.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 És ön elképzeli. De amikor az a valóságá válik, akkor ahhoz lelkileg fel tud készülni ezzel a tevékenységgel, de mindazzal, amivel de facto szembe jár, vagy együtt jár ez, hát arra csak a zseni képesek, én pedig nem vagyok ezügyben zseni. Tehát, hogy milyen az, amikor benyit egy szobába, és ott nincs semmi, és a gyerek összecsomagolt, és Londonban van,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 Ö, tehát megkérdezés előtte szól nekünk, hogy én például ilyen okokból rádiót hallgatok. De amint egy ilyen felmérést csinálna, azonnal Igen. interneten hallgatni, Hogy akkor egy milyen szám jön ki?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 Rosszabb vagy jobb hallgató lennek az összes többi embernél, akik uh, rádiófrekvencián hallgatják önt. Tehát ez nekem egy... De azt én ezt értem, de azt értem, hogy ennek a mostani telefonnak mi értelme van? Azon kívül, hogy biztosít engem a kitartásáról, miről beszélgetünk hát, most? De, po hát ez, e, pontosan ez. De, de, de azt értem, hát, hogy abban a pillanatban, amikor ez majd interneten szól, ott az ember úgy ugrik fejest egy medencébe, hogy abban a pillanatban derül ki, hogy van-e benne víz, és ha igen, mekkora. Ezt nem tudjuk most modellezni.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 vagy ha az az egyetlen ajánlat, ami jelleg van, az valóra válik, akkor nem interneten, de hogy abból mi lesz, azt nem tudom. Ezért ennek következtében további részleteket sem szeretnék mondani. És nyilvánvaló, hogy nem lesz Budapest rádió a neve, mert én már nem vagyok a budapesti fővárosi vezetése olyan viszonyban, hogy elkérjen Budapest nevét, Budapest neve pedig egyébként jogterhelt. Mm, de, a, de az bármikor meg lehet csinálni. De egyébként mm. most is azt hallgatja, ha nem veszi észre. <gül> <gül> Értem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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lenni kérdésem, és a fővárosi készgyűlést hol lehetne visszanézni? Én a Mércén láttam. Mércén, köszönöm szépen. De egy szentejére, mert több mint három óra. Belenézünk, köszönöm. Nem érdemes belenézni. Végig kell Végig kell nézni. Igen, ugye ez pontosan olyan, mint a Woody ellen az zenihol Tehát ugye, ha ő a főcímet nem látja, akkor már kijön. Tehát a film az úgy van az elejétől, a, a, tudom is én, amíg ki van írva, hogy Dolby szóra, nem tudom micsoda, 7.1-es, 5.1-es, és mindent elolvasod, hogy ki volt a fénymegadó. Akkor megpróbáljuk kiseggelni. Oké, rendben van, egyes első személy. Valaki azt írt, hogy én ne tegyek le a pikóról. Oké, okay. én azt gondolom, hogy a pikó ne tegyen le rólam. Más is azt írja, hogy az autóban maradt a mai műsor hatására. Ennél nincs nagyobb dicséret. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, én kettő dolog miatt telefonálok. Nemrég kapcsolatban be a műsorba, úgyhogy ha... Most kivételesen sokat vesztett, tehát nem fogom tudni elmondani. Tudom, tudom de mindegy. Figyelj, obje, objektív okok miatt. Nem, nem, nem, kell, nem. kell magyarázkodni, a... ott még nem tartunk, Jó. hogy kötelező lennék. <laughs> Na, a, az első gondolatom, itt az előzőekhez kapcsolódva, hogy e, természetesen én sem tudom, hogy mondjuk egy internetes rádiónak milyen lenne a penetrációja, általában sikered, de azt gondolom,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 van otthon rádió, és oda jutottam, hogy mivel hallgatok ilyen streaming szolgáltatásokat, ezen a most már elég jó minőségű kis mobil valamint, én de reggel De azt is rád... hogy teljesen igaza van, de nem tudjuk számszerűsíteni azt. Nem, ez nem Ebben ebbe meg önnek van igaz. Figyeljen,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 Én azt hallgattam, és azt mondtam, hogy ez egy örkény egy perces. Ah, igen. Mondhatom a másikat, hogy kérdeztetem? Hajrá. Zugló, horvát és elnézést nem hallottam a műfőt. lehet, hogy volt róla szó. Parkoló órák? De... Nem, erről nem volt szó. Nem, nem csak a parkoló ugye már ez kezdődött azzal, hogy...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 egy történetet megosztok Önnel, hogyha egyébként van még egy perc. Van. Én Kováromban töltöttem a végét és a Krisztának el kellett menni a népszavába, és vonattal ment haza. És kikésértük a lányával, a lányát én vittem aznap este haza, mi még ott egy napot eltöltöttünk, egymástól függetlenül. Én nekem egy eléggé heves... Anyagcserén van, így a legváratlan pillanatokban keresek fel beléghelyiséget, és nem mindig olyan, amit az erdőben el lehet intézni, azt is el lehet intézni az erdőben, de nem ildomos. Így aztán meglátogattam a Kumáromi vasútállomásnak a WC-jét. papírt még előtte adott a Krisztán, mert WC-papír az természetesen nem volt.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 Betted az üzenetet, Krisztus? Szeretném önöknek elmondani, hogy Piko András nem válaszolt az utolsó SMS-en. Ezek szerint a telefonszám jó. Jó reggelt. Szia, falguta József vagyok! Szia! Hát most az előző hallgató meg is szólította a parkolási kérdést, hogy Kuper András, aki még a Szentpont parkolótól benne volt a parkolási cégek igazgatásában, idejült, hogy már tavasz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 Elmeselem a sebesnek közben, de ha híznak, akkor abbaadom a sebesnek. Figyelj, sebes!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 és a persze, kérem. four spacious skies and now those skies are threatening beating plow chairs into sorts, for that tired old man's no longer king armchair voyeurs often fail we've been poisoned by these fairy tales lawyers dwell on small details Since any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 offer up your best defense, oh this is the end, And this is the end, of the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 Dörre pont fiatal Janusz viszont alással.